— Кішка саміло! — вигукнув Семен Скалозуб. — Господи! — він, панове, з козаками! — відповів старий, махаючи козацькою корогвою. — Був 54 роки в неволі, а тепер чи не дасть Бог хоч годинку погуляти на волі? — Потопаємо, потопаємо! — залунали розпачливі голоси, перекривши слова кішки. — Спускайте човни, рятуйте бідних невольників, дітки! — гукнув Скалозуб. Козаки поквапливо, скидаючи шапки й хрестячись, кинулися стрімголову трімголову човни і в кілька ударів весел встигли підплести до потопаючої галери. Чутно було, як вода з клекотом вривалася в пробоїни галера, поскрипуючи і погойдуючись, осідала глибше і глибше. Козаки зачепили її гаками, кинули на морт линви, за які вхопилися потопаючі невольники, і спільними зусиллями потягли галеру до берега. Тим часом, до цього місця на березі висопало усе козацтво, увагу якого привернули постріли і метушня колосторожової галери. Дізнавшись, у чим річ, та побачивши, що це тікають з турецької неволі бідні невольники, і що серед них є старий батько Кішка Саміло, який давно пропав безвісти, козаки радісно підкидали вгору шапки, а дехто й стріляв у повітря з мушкетів, салютуючи товаришам, що врятувалися з неволі. Надійшов і Сагайдачний із старшиною. Побачивши кішку Саміла, вони мимоволі зупинилися. Сива голова старого гетьмана припала до землі, яку він цілував, обливаючись сльозами. Коли він підвівся, Сагайдачний підійшов до нього, вклонився в ноги і сугльоно промовив. Здоров був, здоров будь кішко Саміли, гетьмане Запорозький. Не загинув, єси в неволі. Не загинеш із нами, козаками, іляш по волі. Тільки Ілляш-поторнак стояв осторонь, самотній, тіма <зима> забутий, боячись наблизитися до колишніх своїх товаришів і земляків. Остання стоянка козаків на півострові Тендрі була викликана серйозними стратегічними міркуваннями. Козацька флотилія, що доволі погуляла по Чорному морю і залишила після себе криваві сліди як у Криму, так і в Малій Азії, в Анатолії, мала тепер повернутися додому, до Дніпра славути на тихі води на ясній зорі. А це було нелегко зробити. у Дніпро охороняли такі грізні турецькі фортеці, як Очаків, так і Зекермен. Якщо козаки, вирушаючи у похід, встигли щасливо пробратися по всій фортеці, то це тому, що тоді їх турки не сподівались. А тепер, після того, як козаки дощенту зруйнували Кафу і Синоп, захопили в відкритому морі кілька галер і мушкетним димом обкурили навіть передмістя Стамбула, Після того, як вони нагнали страху на все узбережі Чорного моря, і переляканий султан думав уже тікати з своєї столиці на азіатський берег своїх босфорських палестин, після того козаки повинні були знати, що їхнє повернення в Дніпро турки чекають і чекають не з голими руками. Тепер козаки мали пробиватися крізь ураганний вогонь турецьких батарей Очакова та Кизикермена, і крім того, витримати, можливо, атаку цілої турецької флотилії в гирлі Дніпра. Стара голова Сагайдачного все це обміркувала, зважила і вирішила у шори вбрати проклятих яничарів, обдурити, на сивій кобиді об'їхати. Біля самого входу в Дніпро, паралельно півострову Тендрі, простягалася довга коса, тепер Кінбурська, проти кінця якої по той бік Дніпровського лиману стоїть очаків, Коса ця називалася тоді Прогноєм. Сагайдачний вийшов Після перепочинку на тендрі всю легку козацьку флотилію, тобто чайки, волоком перетягти через Прогнойську косу і таким чином неждано негадано опинитися в Дніпрі на кілька верств вище Очакова. Козацької волової сили на це вистачило б. А от захоплених турецьких галер, навантажених різною здобиччю, Через їхню вагу не можна було перетягти волоком через прогной. Тому Небаба, Дженжелі і Семен Скалозуб щастиною частиною козаків повинні були на цих галерах пробитися повз очаків, а як треба, то й повз турецькі галери, пам'ятаючи при цьому, що тільки-но козаки розпочнуть бій з турками, і з того і з другого боку заговорять гармати. Сагайдачний своєю флотилією, як грім з ясного неба, вдарить туркам у тил і покаже їм, де козам роги правлять. Це значить дати їм тертого хріну під ніс, моргнув усом Небабал, вислухавши план козацького батька. "Це, як кажуть, нати і мій глек на капусту, посміхнувся Мазепа Стецько. Першої ж ночі, після стоянки біля острова Тендри, козацька флотилія підійшла до прогнойської коси.